Þú ert Hilmug drottning drauma landa Dyrða sitt nýbúmið sveigastæða Svamlar í tárum mínu baðas með holfgyðjum Skreyti rauglokk mín með þínum sjálfsmyndum Er skamdið leikset verk við þingin líðandan? Leikur nú faflega útsett fyrir hlýjan líkamann Ilmug drottning, konsert hennar verð með dapur gatti Er ásbrómstar í forbónum aldingarði Undum mínum auklokum við elskuðumst Ég taktu myrkran kvöldblægin Hiltum ást okkur fallnir engla báðu bölpænir Íluð þinn fæðir ástabáli minni drauma sín Líða þín heita fegur þín brennir auga mín Svipar staráðu með plikið aug og brosti hjarta Brenntaðum eitt sendi þeir reykmerki úr fjarska því þú erd Ílmjúk drottningu í mínum draumum En svart verið splátt sér fór sinn